Iron Rock is where you get the best rock and roll music. Come on, the rising wind. We're going up around the bend. Bam! And it's so strong, boy. Boom! So narrow, man, I'm not fucking. And it's so strong. 90.7 and 95.4. Now the world is Pirate Rock. Då säger vi varmt välkommen till Mikael Stanney från Dark Tranquility. Hallå hallå, hallå, hallå, hallå. Hur är det Mikael? Det är bra, det är bra. Det är bra, ja. det rullar Full, på. Fullt ös. ja. Ja, det är mycket nu kan jag tänka mig. Fyra år sedan ni släppte senaste plattan Atoma och så ja. nu då släpper ni platta på fredag. Just. Moment och då antar jag att det är jävligt mycket för er. Ja, det är det ju. Um, mycket fix och sådär. Så det är verkligen så här, vi bygger upp till någonting, nu är det släpp. Och vanligtvis då så sticker vi på turné samma dag eller dagen efter, men det blir inget med det. Nej. Så, att, uh, så att det, jag förväntar mig någon typ av tomhet som kommer krypa på <laughs> när, nästa vecka eller näst, nästa vecka eller någonting. Men, uh, men uh, det har varit fullt döds och det är, det är roligt. Alltså... Det är udda med att vara hemma, så här och inte preppa för en turné är att man mm. tar det tur med allt annat istället. Som vanligtvis kanske någon annan sköter och sådär. Ja, okej. Okay. Så Vad va, kan det vara för grejer? Liksom? Ja, vi har varit med och tryckt skivan på dycker, och vi har varit liksom delaktiga i videoinspelningar och liksom hela den här. Alltså att man, man är, det är lite mer hands on, och det var väl någonting som vi tänkte på redan innan att vi faktiskt ville så här mm. att skivan skulle kännas som att det är lite mer. Uh, mer hipster, vi gör allting från början. <laughs> <laughs> nej, så här att, uh, nej, att göra det på riktigt och i, i, vet, in, inte ta några genvägar inte fuska för mycket digitalt nej. och, och liksom spela in den på, på rätt sätt så att det finns en värme och en, en äkthet i det liksom. mm. Och då tänkte vi att om man kan liksom få det hela vägen spela in video utan massa specialeffekter utan göra det riktigt liksom. spela in med, du vet, i, i linsen så att säga. Ja, ja visst. Uh, trycka skivan själv få vara med, du vet, och bara <gasps> Det här är någonting på riktigt. Sådär. Det, det, det där är där i härligt jag. Så att det, det, den biten har ju varit en, en positiv grej. Då. Men är detta ja. någonting ni inte hinner annars egentligen? Nej, men eller? Att man kanske inte tar sig tid, och man kanske inte känner till alla möjligheter. Man, man, man tänker att det där löser sig annars. Liksom. Ja. Så låt, man, låter det, man lämnar det till proffsen. Men nu har vi haft tid att sätta sig in i lite mer grejer och um, ja, var delaktig, helt enkelt. Fan vad kul, ja, men, men... så. Det jag tänker på, du, jag vet ju att du är en stor musikälskare av rang och sånt där och kollar man på de gamla husgudarna som Kiss eller vad det nu än kan vara, Rainbow, och så här, de släppte liksom platta nästan två per år eller ett ja. varje år. Så här, det har tagit fyra år sedan ni gjorde en skiva. Varför tar det så lång tid för er eller idag eller vad säger man? Det är väl Dels för att det är ju lite annorlunda. Ja. Um, sådär. Och att... Och förr var det väl så att man, så, man tjänade mest pengar på att sälja skivor, mm. idag är det krut <laughs> att släppa två om året. Ja. Medan nu handlar det om att turnera, så att det är därför vi, och vi har ju bara vi har varit ute sedan dess och turnerat i nästan tre år för skivan. Är det så länge på ja. atoma -plattan? Ja, från och till. Och så där. Så att, det blev väldigt, ja, väldigt mycket, mer än vi har någonsin gjort för en skiva faktiskt. Ja. Så att, och det kändes jävligt bra, vi hade skitkul och det ja, var jävligt lyckat, så vi fortsätter bara. Kan det inte ändå, med i all den här skiten som Corona innebär och som mm. för er musiker, kan det ändå inte vara rätt skönt då att ni har ett år, eller kanske ännu längre nu när ni har varit ute i tre år? Eller vill ni tillbaka ut igen? Liksom? Nu har vi varit hemma ett tag. Så. Ja, det men det var, det var mer än ett år sedan senaste spelningen. Ja, det, är det var för typ. Länge. På, ja, men det var så här: oktober, början på november, någonting senaste gick ut och sen. Och senast vi gjorde i Göteborg var ju augusti på Typ. Kommer så. Ja, precis det. Var så det var, det var det senaste vi gjorde liksom som var i. Här. Ja. <laughs> Och det, det känns jättestort sjukt. Ja, det förstår jag ju. Supertråkigt. För jag antar att det är väl lite för er musiker som det är för idrottsmän Men också att man, man behöver den här kicken som live ger. Eller ja, en ja. fotbollsmatch ger då jag ja. jämför med. Men, men hur kan man få den på något annat sätt nu? Liksom? Eller är det bara tomt? bara tomma. Ah. <laughs> det, det är det är klart. Alltså, men det, nej det är inte samma sak. Nej. Det är klart att vi kan vi kan ställa oss i replokalen och repa och gå igenom grejer och sånt där, och det är härligt liksom, att få mm. skrika lite. Uh, men nej den här gigkänslan, den här euforin och liksom mm. adrenalinkicken, det, det, det går inte riktigt att ersätta. Liksom. Nej, supertråkigt. Vi hoppas att det ordnar upp sig så att ni kommer ut på vägarna snart yep. igen. Vi ska såklart prata nya plattan och du sitter kvar här en bra stund till i tanken men först lite Defleppard och Love Bites här i Pirate. och Mikael Stamn är detta. Vi har en liten Dark, dark Tranquility-morgon eh, kan man väl säga. Det borde man alltid ha nästan. Ja, eller hur? Du, jag har på det just namnet. Dark Tranquility. Det, det är svårt att uttala det. Och många gånger när jag sitter hemma med kompisarna och fixar en plattan och <laughs> ja. åker på... Fyra kroppen jävligt svårt att uttala det namnet. Då heter vi bara det. <laughs> <laughs> men jag tänker när man är på scen och allting, ja du kanske inte säger namn, ja, bandnamnet så ofta. Men... Kanske inte så ofta, men, men det är klart man gör. Och... Ja, det är bara... Fan. Vi hade ju någon, någon idé om, när, när vi startade bandet då för 30 år sedan, att vi, skulle, <laughs> att vi skulle ha någonting som var udda och annorlunda och någonting som inte alla andra heter och något som känns... Ja, Poetiskt och, och sådär. Mm. Då blir det så. Men det är, jag tycker att det är ett jävligt bra bandan, men fyra öl i kroppen på Kristian så blir det svårt att uttala det. Ja, det är, liksom. Förkortningen funkar alltid. Vad, är, vad betyder det dock? Tranquility, mörk stillhet egentligen. Så att det är ju ja, men, alltså, lite. Idén från början, det, vi hade en låt som hette Into the Void of Tranquility. Det var den första låten J Jaha. vi skrev egentligen som, som vi kände var en seriös låt. Typ, så här, liksom från att gå från bara blajlåtar till ja, någonting som vi kände typ, oh, det här är någonting... Nu låter det så. ju bra. Ja, men lite så. Ja. Och, och det handlar väl, väl egentligen om, om det här kreativitet kom från. Alltså det här, typ när det inget annat finns och så hittar man på någonting. Det är någonting som, som föds ur intet sådär. Mm. Ehm, och liksom, ja... Att, att, att precis från, från inget bara kunna skapa någonting. Liksom. Ja. Det var tanken från början. Ja, jag tycker det är ett fantastiskt namn. Men jag tänker också, på det, hur är det publiken om man är på maiden och så skriker de maiden, maiden. Vad skriker man till? Dark Tranquility? Ja, det, ja, det, är det det är det? Det, det, det, det är lite olika, det beror på land faktiskt. Ja, okay. <laughs> så här, ähm, Italien kör de någon, någon väldigt udda så här äh, fotbollskurs liknande variant och typ Argentina och Brasilien och så här har någon, någon egen sätt. Ja nej, det, det är Men kul att det, höra. detta är aldrig någonting som ni har alltså implanterat eller vad säger man utan detta är vad fansen gör själva liksom eller? Ja. Ja, ja nej det är inget. Det hade varit eh, konstigt. Ja, men jag tänker att du börjar skrika. Man har ju sett Freddie Mercury, Kill, gjorde någon grej. Och oh, oh, oh, den här. Ja. Men du har aldrig allrör körde en rams upp mot scen eller? Nej, nej, det, har jag, det är jag lite framför tror jag. Men nej, det, så det, är, det har ju kommit naturligt och det är sånt här är skitkul. Alltså, ja. det, det är, och det är jättebizarre. Ibland står och man bara skrattar. Och, ja, ja. Liksom, vad, vad, vad hände här? Liksom. <laughs> menar, det var så här, första gången typ, vi var i Chile eller um, Argentina och sådär. Man bara vad, fan vad fan är det här? Var är vi något jävla fotbollslag <laughs> nu? Eller vad är, vad är det liksom? Det men... men det får ni också den här Seven Nation Army med White Stripes? Den har ju blivit... Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Den har ju blivit mm. någon jävla rytm till allting liksom. Ja, precis. Jo, men vi har nog hört någon variant av den, absolut. Och det har varit ja, Sydamerika igen tror jag. Ja, ja. Men sen så har det varit någon menar någon sån där fotbollsramsa fast vann liksom att plockats in på något sätt. <laughs> ja, det måste låta konstigt. Det var lite sidospår här. Ja, ja. Det, jag egentligen tänkte fråga, det är hur man äh, säger man följer upp förra fantastiska plattan med den här nya då. Atoma tyckte jag var en av era bästa skivor ni har gjort. Och jag antar att man brukar alltid säga då den svåra andra skivan. Jag tycker ni har det nu igen efter Atoma så att säga. att den svåra tolfte, tolfte. tolfte plattan nu. Känner ni så också eller är det alltid samma för er inför varje platta liksom? Det, det, det, det, alltid, det finns alltid en massa press, man känner det på, press på sig själv och att vi press, press på varandra, typ att fan vi måste ju leverera, vi, det, det, gick, det funkar jävligt bra, plattan har gått bra, vi har, liksom, det har varit framgångsrikt och allt sådant där. Mm. Ska vi bara fortsätta på samma spår ska man göra något helt annorlunda, ska man, ja, all, allt det där, liksom. Men vi började egentligen bara med enkla låtar, idéer, um, som vi kände typ, okej okay, men nu, vi vet ungefär, det här blir en... en en förbättring och en fortsättning Från början på det vi gjorde på trauma Men sen handlar det om att liksom typ Styra det åt ett håll Som känns nytt och fräscht också mm. liksom. Och hitta liksom en vinkel på det som, som känns uh, Mer modern kanske Eller i alla fall för oss uh, Och sen då Integrera typ nya gitarister in i det här Och liksom få en ny liksom, Annan utgångspunkt liksom Medan vi skrev uh, Så att men, men det är klart, man, man, det, man blir jävligt självmedveten. <laughs> så att, när man sitter och skriver så bara, och så lyssnar man så bara, men jag har inte gjort det här förut. Det här låter ju precis, <laughs> jag hade kunnat bara, jag kunnat lyfta den här versen som jag precis skrev här, och typ till vilken annan låt som helst. Ja. Uh, och så stryker man allting så börjar man om igen. Så att, det är ju, det är, det är ju lätt att, man, man, får vara, man får vara väldigt, ha jävla självkoll att inte upprepa sig för mycket liksom. Mm. Självklart man håller sig ju inom en genre, man håller sig inom ett sound såklart, för det, det är ju det vi sysslar med. Men, att inte du vet, upprepa sig är ju det som är blir svårare, svårare och svårare ha, för varje gång absolut. Vi ska prata mer med Mikael Sande han sitter kvar här. Ja, kan Stanna är här i studion och på fredag då släpps nya platta Moment och vi var inne lite och touchade på det där men vad jag tycker efter att ha följt er nu under många herrans år och det är tolv plattor jag tycker ni alltid har samma röda linje genom alla era skivor fast det låter liksom nytt. Atoma lät väldigt nyskapande fast det lät det hela tiden och likadant med den här skivan som jag nu har lyssnat på i Hela dagen här egentligen mm. Men hur, hur jobbar ni med sånt liksom, Att utveckla DT Men ändå låta DT Spretig fråga förstår jag Det är ju precis det, är ju, det är ju svårigheten liksom. Men mm. självklart i grund och botten så handlar det om Att man har en viss eh, Ett vitt sätt att tänka Vad gäller låtar Melodier, stämningar eh, Uttryck och det har ju kanske inte ändrats jättemycket Man kan ju liksom, genom åren självklart Man ändrar vet, allt man lyssnar på hur man, Inställning till musik Vad man tycker och tänker om allting Men mm. det här är liksom grunden som vi satte tidigt då När vi började med bandet Att så här, Det här är det vi gillar, det är det, här vi, det vi gillar med bandet Det vi gillar att uttrycka, det är det vi gillar att göra mm. och, då, och det är liksom Även om man försöker verkligen Gå så långt ifrån det som möjligt ibland så kommer det ändå tillbaka till att det låter lite som oss. Så att det, ibland så är det ju så att, verkligen att vi, vi kan ju börja en platta bara tänka typ, nu ska vi göra motsatsen till vad vi har gjort tidigare. Ja, ni ändå har ja, men, de tankarna. Men att, men att man, så, man, liksom. man börjar ja. så i alla fall. Nu utforskar vi något nytt ja. eller sådär. Men sen så dras det ändå tillbaka liksom, ja, okay. att, och, till, till någonting som ändå så, det handlar ju om man, man vill spela på sina egna styrkor liksom, ja. göra det man, man vet att man kan men samtidigt liksom stretcha lite på allt. Så att, nej, men, I grund och botten så är det ju det vi gör bäst som vi fortsätter att göra, men att vi försöker ju ja, utvecklas och hitta någon, någon typ av annan stämning, annan känsla. Uh, men det är fortfarande liksom, meloditänket och sånt är fortfarande detsamma. Men kan du från den här, eller på den här platta moment kan du då sätta fingret på någonting som är väldigt nytt för den här skivan så att säga? Har ni tagit ett steg i någon riktning här? N någonting som var ganska tidigt var väl att vi skulle ändra lite på hu hur strukturen i låtan är sångmässigt typ vanligtvis så kanske vi har en liksom, på Atom hade vi så här lugna verser och sen så blir det väldigt stenhårt på refänger och liksom att um, eller typ ett mellanparti här och var så kommer det någon, någon så här ren sång och så blandar vi det så men nu, det här tänkte vi typ men vi kanske ska ju Ändra på det här istället. Och liksom vi kör lite referänger istället och gör, fokuserar på det och gör en sån grej mm. som alltid man har varit lite, lite rädd för att göra, eller även lite så här, um, Lite tveksam till för att jag, vet inte, jag är rädd att det ska bli för kan Kan det funka liksom. liksom eller? Jo det är med, och sen så kanske det är lite. Det är så ett lätt knep om man bara vill att det ska bli bligängligt. Ah, ja, ja. liksom, då, då, då, då är det inte samma sak längre. Liksom. Men att hitta den balansen mellan att liksom, göra det. Um, på ett, på ett sätt som fortfarande passar Dark Agility. Mm. Sådär. Uh, det var spännande. Och nu var det så att vi, hade ju, vi började redan tidigt förra året med att liksom göra demos och liksom göra liksom testinspelningar på allting. Och då kände vi typ att ja, nu har vi faktiskt möjligheten att, att experimentera och även testa allting tills vi känner att det är rätt. då. Så att Det tror jag är den största skillnaden att det liksom, även om grundstrukturerna i låtarna liknande vi gjort tidigare så, så finns det i alla fall ett, ett annat tänk vad gäller liksom hur... Um, Låter ni presenteras i liksom, mm. slutändan. Um, Men hur känner man att nu slutar vi testa, där är vi nöjda? Kan man känna så ibland? Eller blir det att nu har vi testat för mycket, vi får ta den här versionen? Liksom. Det, det där är ju jättefarligt, ja, det. Det särskilt eftersom vi har liksom Martins studio i, i stan där vi kan vara mm. hur mycket som helst. Men jag tror att vi brukar alltid säga Tills alla är nöjda liksom, Nu känner vi fan vad, Det här är ju skitbra men gött, är det... Då går vi vidare liksom. Så ja. att, Visst, allting kan alltid tweakas lite Men det handlar ju om att Om vi, om vi kan enas om någonting Då är det lugnt mm. då, då går vi vidare liksom för att alla är med och skriver och tycker till på ett eller annat vänster i ja, men, det i idag va? Men, men typ alltså det, det blir väl typ det är ju Anders och Martin som jag jobbar mest i studion och sen så uh, Johan och Chris och Anders uh, liksom kommer till och hjälper till och mm. fixar och, och, och liksom sköter den, liksom, det övriga men det är, det är där det börjar i alla fall. Sen, Man måste väl också nästan ha någon som, nu sätter jag ner foten ja. är det inte så även i ett band även om alla jo. får vara med så måste en vara lite av en ledare jo, så att exakt. säga och det är ju Martin Brönström är, är ju producent i princip som ja. har studion och spelar in allting så det han säger är det som gäller. Ja det är så. <laughs> det ja, är det. bra. Pirate Rock och The Morgon Christian och Mikael Stani och vi pratar ju såklart om nya plattan som då släpps på fredag, Moment. Är det Moment eller Moments? Moment. Moment, ja. Vad kommer det namnet ifrån? För det tänker jag i alla fall. Det måste nästan vara lika svårt att döpa en platta som att döpa ett barn. Ja. Det får man liksom hänga med och det ja, ja. ja. är det inte så? Jo, för fan, det är skitsvårt. Och sen så hör du ju, ja, och det, det är som att du döpa sitt tolfte barn då. Ja. <laughs> ja, det är sant. Det är inte så ofta det händer. Nej. Nej. Men eh, det, ja, det, det är klart, alltså, hitta någonting som, som sammanfattar allting. Som mm. liksom känns som att oh, du tänker på titeln och så ska det väcka lite tankar. Det ska väcka lite så här intresse och nyfikenhet gärna. Eh, det ska betyda någonting och det ska ha någonting med omslaget att göra gärna. Liksom ett, en helhetstänk sådär. Mm. Och sen så ska det passa in på låtarna. Och det är klart. Det man kan döpa en platta till vad fan som helst. Ja. Och så, så blir det bara det liksom. För Men... så vill man väl heller inte Nej, göra va? Exakt. Man vill väl ha kontroll över den eh, grejen också ja, rejält. Och det liksom. är klart att man övertänker det precis lika mycket som allt annat. Ja. <laughs> um, så, för, i, I det här fallet så var det... Jag tänkte på vad är det som sammanfattar låtarna. Och det här var väl un, under tiden jag skrev sådär. Mm. Att vad är det som... Um, vad är det jag vill att det här ska handla om? Um, och det är ganska skönt att ha ett, ett övergripande tema, även om låtarna är väldigt annorlunda så, så har man i alla fall en, en grundidé som man kan utgå från, så ja. det gör det lite lättare att komma igång och så. Så även för dig så kan det vara ett väldigt, eh, en röd tråd mellan det, men kanske för en lyssnare så blir det mer spretigare, men ja. ditt arbetssätt blir att förhålla dig till moment liksom då. Ja, precis, och det handlar ju då om, om val liksom, ja. och om ögonblick som där allting ändras eller eh, eh, också, vad är det som i, vad är det ens, i ens förflutna, ens erfarenhet och ens liksom bakgrund som gör att du väljer den här vägen istället för den annan. Och, och de olika skeenden, olika eh, vägar att gå. Um, och de senaste åren har jag varit väldigt, så här, inte bitter, men väldigt besviken på <laughs> världen och samhället och omgivningen och allting som, eh, som händer runt i, i världen. och bara Så försöker jag väl, istället för att liksom, skriva om specifika saker, kanske försöker jag hitta, liksom, vad är det när fel? Liksom. Mm. Hur hamnar vi här? Vad är ja. det, vad är det som, um, som gör att vi, vi helt plötsligt liksom fokuserar på helt fel saker kan jag tycka ibland. Är mm. uh, inte det är väldigt skönt då att ha ett stort band om man får säga så? Och använda det till att uttrycka sig. På sitt sätt, liksom. Jo, alltså, för mig blir det ju det. Alltså, ja. Jag vet ju att det är inte, det är ju, man kommer inte förändra någonting. Man kommer inte liksom väck, liksom ändra någons åsikt eller någonstans, utan det handlar ju mer om att, det, det är ju ett sätt för mig att bearbeta det och det är jävligt skönt att få skriva av sig mm. när, det, när man är som mest frustrerad ja, det är klart. Och, och svårt och man ligger vaken på nätterna och bara, mm. vad fan är det som händer? <laughs> och sen är det jävligt skönt att skrika om det. Så att det, är, det är ju min grej. Och, sen, och så finns det väl någon vetenskap vetska, om att det finns ju några i alla fall som lyssnar och läser- och som kanske håller med, eller i alla fall känner likadant. Sen kanske du inte, alltså, de, de kanske kan, oh, får få ut någonting av det. Ja, jag tror faktiskt att det är mer än vad du tror som kan gilla låten som fan, kolla på budskapet eller läsa texten. För så gör jag när jag lyssnar mm. på låtar som jag älskar. Jag tar fram texten ja. och sitter och läser den ungefär som en bok och lyssnar. Ja. Och, sådär. och att man där får, ah, ja. är det så? Ja, du vet att man väcker någon så det ja. tror jag inte du ska Nej, jag, jag, jag räknar inte med det. Nej, nej jag det, du inte göra. det är därför du skriver texten. där förstår jag. Men... Nej, men, det är, det, men det är klart. Det är, ja. det är ju grymt. Om det, det är så man vill att det ska vara, självklart. Men det är ju liksom inget. Det är inget måste, så men, men det är härligt. Så bara att kunna bli av med det där är jävligt skönt. Ja, det kan jag förstå. Jag tänker på omslaget. Det är väldigt färggrant om man färgrant. får jämföra med tidigare platte med DT. Det är mycket svartvitt grott annars. Jo. Atoma var mörkblå-grönaktig, mörka Amen. färger. Men den här, rött orange supervackert. Var det en tanke på att sticka ut med just den här plattan? Ja, men det var det ju. Niklas, som har gjort de flesta av våra omslag, har såklart gjort det här också. Vi började snacka bara ungefär samtidigt som jag började komma på titeln, eller hade det som en arbetstitel. Skickade lite texter till honom och bara typ vad känner du? Och så sa jag lite om idén. att Någonting som bara sprider sig utifrån någonting som olika idéer och olika tankesätt bara liksom öppnar upp nya möjligheter och sådär och att någonting bara sprider sig som ett virus då, uttryckte jag mig illa där men det var lite så <laughs> ja. uh, och, um, och så, så började han skicka med bilder um, lite grejer han hittade på nätet bara typ bara någonting åt det här hållet liksom och så började vi spåna kring grotter och bergsväggar uh, och, och, och tomhet och um, och så hittade vi någonting som var någon, någon typ av så här ljus monolit på någon ah. bild så man bara men fan det där har vi kanske någonting och så börjar han skissa lite och så och börja och försöka hitta någonting eller ett, ett väldigt udda landskap där mm. någonting då lyser sig upp och kanske är då vägen framåt eller ett sätt, eller för det handlar om individen som faktiskt är på omslaget, mm. att se verkligheten för vad den verkligen är. Att se någonting nytt liksom, i det man är van vid och ändra förhållningssätt till verkligheten. Och så där. och sen så just färgskalan, då var det lite så här, men vi kanske måste ha något helt annat än förra skivan, det måste vara lite ljusare. Mm. Och, så där, så att, och då skickade jag lite så här bilder från tv-spel och sånt liksom, som jag tycker har där färgskala som är så läcker och verkligen slående och sådär. För du kanske ska göra något sånt liksom. Så. Och givetvis, Niklas levererar ju som alltid så att då blir det Men det är ett det oerhört blir. snyggt omslag. Men... Ja, det blir hur som helst. Och, och vinylversionen är the way to go. Det är så jävla ja, kan jag tänka mig. Men känner ni er lite modigare nu då? När det blev så mycket färg eller var det? Ja, men det, det, det kändes givet. Jag ja. att man bara, så här, jag gillar, det ska ju sticka ut lite i, i, ja, i skivillan. Liksom, och det ska kännas att det är något som är speciellt. Och det är ju det lätt att bara göra det här mörka, uh, murriga, coola metalomslaget. Och det mm. funkar ju såklart. Men, uh, men uh, jag tror att Niklas gillar ju att uh, sticka ut lite sådär. Och då, då var det här perfekta sättet att göra det. Helt rätt, enligt min bok i alla fall. Gött! And we will stand up in a glow Micke Stanne från DT är här och på fredagsläppsplattan Moment. Du, jag har ju lyssnat igenom skivan. Jag fullkomligt älskar det. Min favoritplatta från DT är ju alltid Fiction. Den ah. hänger alltid med mig. Jag landar Härligt. alltid till Fiction. Ah, ja. Och för fyra år sedan då, 2016, så kom Atoma. Och då tyckte jag, wow, nu är vi där och kittlar. Men den här tycker jag fan är med nästan är bättre än både Fiction och Atoma. Ja, så, så det ska vara. Ja, eller hur? Jag tycker... Jag är så glad över att den ja. är så otroligt bra. Men någonting som jag tänker på som jag också tycker väldigt, väldigt mycket om på den här skivan det är att det är väldigt mycket clean kleansång om man får säga så. Mm. Var, var det någonting som var tanken redan från början eller jobbar ni fram det i studion liksom? Det jobbar vi fram under när vi skrev den i helheten. Mm. Uh, men det kändes som att det fanns lite mer utrymme för det. Vi, vi demade allting mycket mer. Det ah, okay. betyder att... Vi uh, har satt hemma och testade. det. Mm. Ah, vi testade det här, vi testade det här, vi det här. Skicka ut det och så kan vi alla ta ställning och bara känna ah, men det här var kanske just. Ah, men det här kanske funkade. Och så, sen när vi väl hade någonting så kunde vi bygga låten eller i alla fall um, arra låten kring vissa grejer. Mm. Um, tidigare kanske vi har det varit lite mer än en... Um, såhär, inte sista minuter, men någonting som man kommer till en senare. Medan nu kanske det var lika... Uh, alltså, Lika mycket fokus på det som, som på allt annat. Och det gjorde också skillnad. Mm. Så det var nog därför som. Det bara kändes mer naturligt. Um, att att liksom bygga låtarna. Vanligtvis så har vi allt all, all, all, är färdig. Och så börjar jag skriva text. Och så har jag sången. Och så pang så kör vi. Liksom. Ah, okay. Medan nu hade vi låtarna för ett och ett halvt år innan vi spelade in den eller ett år innan vi spelade in dem och, bara, och så kunde vi lyssna och så kunde man känna efter och så bara, typ, vad är det som funkar, vad är det som är bra och mm. vad är det vi kan förbättra och liksom så, där. så att, den här långa processen gjorde ju att man uh, hade tid och lite mod att prova grejer som vi kanske vanligtvis inte hade gjort liksom. eller att man kanske hade provat i studion och så bara, nej men det blev något riktigt så bra Ja ah, men då går vi vidare och så gör vi något annat, ja, okay. så, men nu jobbar man vidare tills det blir bra. Ja. För det är, är det ingenting som ligger hos dig så att säga att du känner dig mer självsäker i den sången eller att du vill göra något nytt, att du vill utmana dig själv? Det Är det ingen sån grej utan det ja, var mer att det passade det. i låtarna Ja det är det ju, men, men, och sen också att um, när, när det, finns, det fanns mer utrymme för det, mm. då känner man att oh, men gött, det här kommer ju passa och det kommer funka och... Uh, Um, och när, man, när vi då jobbade fram låtarna så försökte man hitta den här stämningen, någonting som är liksom övergripande och en liksom, genomgående liksom, uh, stämning. Mm. Och då passade det här bättre, liksom, än, än bara liksom, full-on ös, sådär, så, att, um, så att det, det, det kändes bra. Alltså, skivan börjar väl ganska hårt och sen så öppnar det upp lite så blir det väldigt annorlunda, så den slutar väldigt annorlunda från hur den börjar. Och det, ja, men... det tyckte jag var spännande, liksom, och det, det är kul att... Och göra någonting på det sättet, liksom, mm. att det blir lite en resa, inte bara full on, tolv liksom, låtar, pang så är det slut. Liksom. Jag tycker det låter fantastiskt, men mm. någonting som jag alltid tänker när jag hör det på skiva, när det ska göras live sen, är det inte svårt att ändra rösten eller har man det bara i sig så liksom, hela tiden? Nej, nah, det, det, kan, det, kan, det kan vara knepigt. Det är svårt. vad tyckte jag det var jobbigt just för att det är svårt att få... Eller live, man har inte alltid världens bästa ljud live. Nej, nej så precis. Så då hör man sig själv. Åh, fan vad gött. Och sen så börjar man sjunga, vilket inte är alls i samma kraft såklart. Nej. Så försvinner man och så hör man sig själv Ska det bli jobbigt. Men ja. nu har vi ju sådana här innersystem och allt sånt där. Så nu är det ju lugnt. Det handlar ju bara om att jag ska leverera ordentligt. Ja, ja, men är det, det är inget det... jobbigt själva för... Nej. Alltså själva tekniken eller det tar... Vad säger man? Tar... Hårt på halsen eller sådär? Nej, nej, nej. faktiskt inte. Det, man har väl hittat en bra teknik och liksom ett bra sätt att göra det. Så att, nej, det, här, det, det har inte varit något problem med alls faktiskt. Nej, det är ju eh, du kommer ju sitta kvar här... Eller, du kommer ju tillbaka imorgon, så ska ja. sägas. Men vi vill eh, påminna lite om på eh, lördag 21. Just! Då, då ska vi fan spela live. Oh! <laughs> <laughs> ja, men det är ju faktiskt helt sjukt. Vi tänkte så här att... Vi måste göra någonting. Vi, det är otroligt frustrerande att släppa en skiva ute i ett vakuum ja. vilket inte Här har ni men... skivan och så går vi hem och sätter oss Vi har alltid gjort så att vi samma dag som plattan kommer, då är vi på plats på mm. turné liksom. Vanligtvis så börjar vi i New York och så kör vi en USA-turné direkt, ja, så. Okay. så har vi gjort de senaste två skivorna och det har varit fantastiskt liksom. mm. Och Det är bara härligt att kunna testa de nya låtarna se hur det funkar och prova dem på folk och så, så anpassar vi sättlisten under tiden vi turnerar. underbart. Um, nu blir det ju inte det och då tänkte vi, fan, vi måste ju spela i alla fall. <laughs> uh, och så tänkte vi att om vi en en streamarkonsert, men hur gör man det då? Vad är det som är spännande? Och jag har ju kollat på alla de här banden som ja. är digga, som, som har gjort det det här året. Och, uh, med liksom lite varierande... Resultat och, kval och kvalitet och sådär Ja vissa, vissa är ju jävligt storslagna Och vissa är verkligen en mobiltelefon i eh, ja, källande. Och, liksom. och ibland är de här väldigt så här blygsamma grejerna Underbara för att det känns som att mm. man kommer i väldigt nära Ett band liksom man är nästan i replikan Med något band och det är bara fan det här skulle jag aldrig få se Annars så Nej. det är skitkot liksom Medan de här mer påkostiga grejerna Är ju grymma liksom. Det blir ju ja. som att kolla på en live DVD hemma sådär. Så vi vill hitta någonstans där emellan Eller vi vill göra det som Vi behandlar det egentligen som att det är första gigget på turnén. Ja, okej. Okay. Liksom med full produktion och vårt crew kommer hit och vi ska göra det liksom som... Ja, första giget på turnén. Fan sen, kul. Sen vet vi inte när andra giget blir då. Nej, nej. <laughs> men, men det här blir första <laughs> Ja, vi börjar med första. Ja, men exakt. Och, eh. så att, och vi ska ju köra, nu kör vi hela skivan. För nu ska vi testa alla låten. Ah, ja, ni kör hela från första till sista spåret. Så att, så. Kommer man även få ett par gamla örhängen också? Eller? Vi, har, vi, vi kör på, vi vet inte riktigt. Men jag tror nej, nej. att det, fokus blir ju bara att bara köra plattan och se hur, hur det här känns. Liksom. Mm. Och det här blir ju så nära vi kan komma fans i ja. år liksom och det är, vilket är jättekonstigt och, och tråkigt för fan vad tråkigt. Jag förstår ja. frustrationen hos er liksom. ja. men man får, ju, bara, man får ju bara ändra inställningen till ja. att det här kommer ju bli skitkul och det blir spännande att göra något sånt här som vi aldrig gjort tidigare och istället för att det är tråkigt så är det intressant. Ja, nu blir det roligt <laughs> istället så säger vi. Ja. och så vi kör ju från storan också som är fantastiskt ja. vackert och härligt och en grym stor cool scen och det kommer att bli äh, det ska bli fantastiskt kul. Fan vad kul. Men ingen publik där då eller? Alls? inte Nej. ens de här fem det är Som man får peta in utan. Nej, jag, nej. Nej. jag tror inte det. Man måste sitta hemma helt enkelt. Ja. Du är tillbaka imorgon igen. Stort tack för idag, Mikael. Tack, tack.